Rugăciune pentru schimbarea la față. Aleluia, slavă ție, Doamne, Isusei, te iubim și te rugăm. Ia mâna ta cea tot puternică, toată viața, ființa, sufletul, inima, mintea noastră, pentru ca mântuirea, sfințirea, desăvârșirea, în fierea să le putem trăi și la față, în lumină să ne putem schimba, pentru ca fiind duhuri ca îngerii și pare de foc ca slujitorii tăi, în slava ta, la cerea doua ta, să te putem întâmpina. Aleluia, lui ți Doamne, Iisus Hristoasă, te iubim. Ia în mâna ta cea în neamul nostru românesc, biserica ta ortodoxă, țara noastră, pentru ca să ne simțești, să ne desăvârșești, să ne înfiezi, la Tatăl cel Ceresc și Îngerilor tăi să ne mărturisești, cu preasfânta născătoare Dumnezeu, cu toate puterile cerești și cu toți sfinții să ne ocrotești. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iisus te iubim și te rugăm. Iar mâna ta, cea tot puternică, pământul și cerul, toate neamurile, pentru ca toți demonii și dușmanii tăi și ai noștrii să-i alungi, să-i legi, să-i judeci, să-i pedepsești, pentru că s-au răzvrătit împotriva ta, pune-i sub picioarele tale, De ne nouă puterea de a te sluji, de a lucra și asculta, pentru ca Tatălui Ceresc să-i supui toată creația, pentru ca în slava ta, la cea de-a doua venirea ta să te putem îndepina.